Під деревом зеленим або Малстокський хор. Томас ГАРДІ. Частина друга. Весна. Розділ сьомий. Дік допомагає Фенсі. Випадкові натяки Джефрі стосовно містера Шайнера так засіли в голові молодого Деві, що дорогою додому замість того, щоб зав'язати з Фенсі жваву бесіду, він поводився досить стримано. А після одного різкого і досить грубого зауваження з його боку, молода дівчина притихла ще більше, ніж дік. Обоє сиділи, мов води в рот набрали, і лише зрідка обмінювалася двома-трьома словами стосовно буденних речей. Оскільки Фенсі приїхала трохи пізніше, ніж обіцяла, жінка, яка їй допомагала по господарству, не дочекавшись вчительки, пішла собі додому. Дік не міг покинути Фенсі одну в порожньому будинку, а тому залишився, щоб допомогти їй облаштуватися після тижневої відсутності. Вони розвантажили підводу і позаносили в будинок хатнє начиння та посуд, а також клітку з канарейкою. Дік розпрів коня і випустив його пастися на галявину поблизу, де вже зеленіла молода травичка. Потім розпалив камін, для якого вже все було приготовано. За роботою напруга між ними трохи спала. «Ой!» – похопилася Фенсі. «Ми ж забули привезти кочергу!» Як тільки вона переїхала сюди, то у майже повністю мебльованій, за словами управителя школи, Вітальні, був тільки стіл, три стільці, рішітка для каміна і невеличкий килим. Тоді її виручила одна знайома, позичивши кочергу, і дещо з посуду, на перший час, поки Фенсі не привезе із дому те, що потрібно. Дік перевертав дрова в каміні батогом – поки не зіпсував його остаточно. І на зворотній дорозі йому довелося поганяти прутом, висмикнутим з огорожі. «Чайник вже кипить, зараз будемо пити чай», сказала Фенсі, риючись у кошику, який привезла із собою. «Із задоволенням», відповів Дік, який почувався трохи виснаженим з дороги і не бачив причин відмовлятися від чашки чаю, тим більше у такій компанії. «Лишенько, тут тільки одна чашка і блюдце! І що мама собі думала?» Ви не проти їх розділити, містере Деві? Зовсім ні, відповів вічливий юнак. Що вибираєте чашку чи блюдце? Мені все одно. А все таки, якщо вам подобається блюдце, мені підійде й чашка. А якщо мені подобається чашка, то ви згодні і на блюдце? Саме так, міздей. Дякую, містере Деві. І з вашого дозволу я візьму чашку. Зачекайте, но тут немає ложок. Вона знову пірнула в корзину і хвилини через дві-три нарешті підвела очі. «Не можу знайти ложки. Сподіваюся, це нічого?» «Що ви, звичайно, нічого», – запевнив її на все згодний Річард. «Думаю, ложки скотилися на саме дно і десь загубилися між іншими речами. Бані одна є, але лише одна. Візьмете собі ложку, містер Деві?» «Та ні, я обійдуся й без ложки. Тоді я візьму». Не можу пити чай без ложки. А ви можете помішувати ножем? Зніміть, будь ласка, чайник з вогню, поки вся вода не википіла. Дік тут же підскочив до каміна і зняв чайник. Лишенько, ви так спішили, що забруднилися сажею. Чайник треба брати ганчірку, і хіба ж ви не знали, містер Деві? Що ж, не зважайте, ходіть сюди, заодно і я руки вимою. Вона повела його в іншу кімнату, де був таз з водою. У мене лише один таз, сказала «Ви поки підкочуйте рукава, а я за той час швиденько помию руки». І Фенсі опустила руки у воду. «Ой!» – вигукнула дівчина. «Вам не залишилося ні краплі води. Хіба що ви принесете з криниці, а вона дуже глибока. Хто нас скільки фурлонгів має?» «Частину води з глечика я залила в чайник, а решту вилила сюди. Вони проти помити руки у тій же воді, що й я?» «Зовсім ні». «А щоб швидше було, з вашого дозволу, я навіть не стану чекати, поки ви закінчите». За цим словом, він занурив руки у воду, і вони стали хлюпатися разом. Уперше дік торкався дівочих пальців під водою. І треба визнати, це відчуття йому сподобалося. «Уже й не розбереш, де мої руки, а де ваші. Так це перепліталося», – сказала Фенсі, раптово винявши руки з води. «Та це нічого», – сказав дік. «Принаймні, я не заперечую». Треба ж таке, я забула рушник, ну чому про рушник завжди згадуєш, коли руки вже мокрі? Оце ви точно підмітили? Точно підмітили? Не будьте таким люб'язним, це нудно. Ідіть сюди, містере Деві. Як думаєте, зможете ліктем підняти кришку, он тієї коробки, а потім навіть не знаю, як витягнути рушник з під одягу. Тільки не торкайтеся речей мокрими руками, вони накрохмалені і випросувані. За допомогою ножа та веделки Дік таки спромігся витягнути рушник з-під муслінової сукні, не замочивши її, і навіть насмілився зробити зауваження. Навряд чи ця сукня вам згодиться, сказав він, коли вони витирали руки рушником. Котра? спитала міздей, заглянувши в коробку, в якій лежала сукня. А я знаю, що ви маєте на увазі. Думаєте, священник ніколи не дозволить мені носити муслін? Так. «Ну, я знаю, що церква не схвалює муслін, вважаючи, що він занадто зухвалий і його не личить носити молодим дівчатам, які самі заробляють собі на життя. Але це ми ще побачимо. В інтересах церкви сподіваюся, що ви це несерйозно, серйозно. Аж ніяк, я цілком серйозно. Побачимо», – сказала Фенсі і рішуче надула губки. У цей момент вона виглядала так мило, що не розтопила б серце хіба що єпископа, священника та деякона». Я зумію переконати в будь-якого священника до сорока років. Дік волів би, щоб вона й не думала переконувати ніяких священників. Мені вже не терпиться скуштувати вашого смачного чаю, сказав він невимушено, але водночас досить стримано, як людина, яка посідає проміжне становище між гостем і співмешканцем і мрійливо подивився на своє блюдце. Та й мені теж. Нам ще щось потрібно, містер Девіль. «Здається, більше нічого, міздей!» Перед тим, як сісти, Фенсі виглянула у вікно, де розумниця з насолодою щипала соковиту траву. «Схоже, нікому нема до мене діла», – стиха мовила дівчина, задумливо дивлячись на небо. «Ну чому ж? Схоже, містеру Шайнеру є?» – ображено мовив дік. «А, так, я і забула. Йому точно є діло». Побачивши, в яке русло повернула розмова, Дік вже пошкодував, що взагалі згадав шайнера. Колись і вам буде до когось діло, містере Деві!» – з почуттям промовила Фенсі, дивлячись прямісінько дікові в очі. Так, буде, палко мовив Дік, зустрівши її погляд. Однак вона відразу відвела очі. Я просто швидко заговорила Фенсі, тим самим завадивши Діку, який вже було вирішив зізнатися у своїх почуттях. Я хотіла сказати, що ніхто не йде подивитися, приїхала я чи ні. Навіть священник. Якщо ви хочете його побачити, я можу заїхати до нього, от тільки чай доп'ю. Ні-ні, не кличте його сюди, принаймні, поки тут такий безлад. Священники – своєрідний народ. А якщо у домі безлад, то вони зовсім губляться, не знаходять собі місця і роздають абсурдні поради, та все такі примудрі, що у тебе аж мурашки по шкірі бігають. І тільки хочеться якнайшвидше позбутися їхнього товариства. Покласти вам цукру?» Тут на доріжці, що вела до школи, з'явився містер Мейболд. «Ого, іде?» «Краще б вас тут не було. Я хотіла сказати, просто незручно буде, якщо він вас застане. Ой, лишенько!» Вигукнула Фенсі, кров прилила її до обличчя, і сердилася дівчина схожа не так на священника, як на діка. «За мене можете не хвилюватися, міздей. До побачення!» Розпачливо кинув дік, а тоді надів капелюха і вийшов через затильні двері. Він запріг коня, а коли, залазячи на сидіння, озирнувся, то побачив крізь вікно, як священник стоїть на купі книжок на стільці і забиває у стіну цвях, а Фенсі, сором'язливо опустивши очі, притримує клітку з канарейкою, наче вона ніколи ні про що більше не думала, як тільки про священиків і канарейок».